Som amb els membres de la banda Carlahan a qui volem conèixer una mica més i és per això que ens agradaria que us presentéssiu cada un de vosaltres. Hola, sóc Ivan, sóc el vocalista. Hola, sóc el Xavi i sóc el guitarrista. Hola, sóc el Jordi i sóc el bateria del grup. Hola, sóc en Sergi i sóc el guitarrista. Hola, sóc el Sergi i sóc el baixista. Doncs per perquè encara no us conegui, expliqueu-nos una miqueta la història de la banda. Doncs Carlahan neix com a un projectant solitari del senyor Guille, que està parà darrere. I bé, bueno, després se va, unir, se va anar unint el Toni, jo i més gent que estaven a la mateixa escola. I bé, bueno, a partir d'allà bueno, també hem contactar amb més gent a través de Tiza i d'això per una altra guitarra i, i un teclista al principi. I bé, bueno, vam començar a fer així estil folk i tal. I, i a partir d'aquí doncs ja vam estar un temps així fent aquest estil. Després va marxar el bateria inicial i el teclista una bueno, bateria ja vam substituir, el teclista ja ho vam deixar a part perquè el, les orquestracions i d'això ja eren massa complexes per tenir un teclista. Bé, bueno, després dels canvis ja van venir el de, bueno, guanyar el concurs d'equilibrium, d'això vam fotre alguns concerts també per Barcelona i d'això, i després, bé, bueno, vam gravar el... No, després vam anar a tocar també a Múnich, per allò d'equilibrium. Sí, però pues, que el que no estava... Mira, allà, però no estaven. I bé, bueno, el 2009 ja vam gravar la primera, bueno el primer, el primer CD, el Portrait of Life, i just després de veure el CD ens vam fotre fora al cantant. I hem estat pràcticament dos anys una mica emparat, després hem trobat, també se'm va anar la guitarra, això la bateria i tal, dos anys parat, d'una part molt. I bueno. Hi ha hagut com un peron, ja com un peron de, de dos anys, més o menys, que ha segut el temps que ha trigat el grup a trobar nous membres, bàsicament, i a, i a redefinir també una miqueta el concepte de lo que és la, la composició, que fins llavors s'havia pues, portat un to molt tirant cap al Polk sinfònic, i, i ara s'experimenta pues, més amb el progressiu, el que això no es, no es veurà, evidentment, fins a la segona gravació, perquè clar, és que fet, va passar fa tres anys, i ara ah, havíem pensat, ja a finals d'any, quan bueno, comença a gravar ja, Uh, almenys en, en, en format, demo, en estudi, el nou CD, l'Exile. El, el pretenem de veure per l'encarre, si fa no fa, si ho fa llavors. No sé si, si ho sabrà, Sergi, el perquè de Carlahan. El no, més que res, un error. <laughs> bueno, el Guilla, el formador de la banda. Bueno, el nom d'un error d'un videojoc que sortia una paraula semblant. I llavors va agafar que paraula, però ell la va agafar o sigui, per error, ell li semblava Carlahan, però era una altra cosa. Total, què, m'agafa que hi no, va ficar al grup i després, al cap d'un temps, ens vam donar que aquella paraula no era Carlahan I així va quedar, ja. No té cap, no té cap sentit, tampoc. Ara mateix, que estàvem parlant d'una nova gravació, qui s'encarrega, a la banda de, de les composicions, de fer les lletres... El compositor és el Guillem Rejón, que tenim una llet apartat que fins fa, fins fa cosa d'any i mig era era guitarrista, era guitarrista de, de, del grup, i després va decidir doncs, apartar-se i, i deixar només a, a la seva part compositiva. O sigui, seguir composant per Carlehan, la necessitat del concepte, no? I tot el, tot el que impregna les melodies no? que tenen a la, el cell o el que diríem, si és que existeix, doncs és, és responsabilitat seva, és tot, és tot seu. Doncs ja que el tenim aquí, ah, que millor que preguntar-li que, que quines són. Quines són les teves inspiracions, quines bandes tens com a referència a l'hora de composar? És que això va no canviant els anys. Primer, el meu grup preferit era Equilibrium. Es va notar molt, amb algunes cançons. I ara, doncs no sé, és es que agafo una mica de tot. M'agrada molt Insomnium. De vez melodic, així, pues, doncs... OPEF, sí. De l'estil més sinfònic, pues, doncs... Seraf, sí, o inclús alguna cosa també d'Equilibrium que em va agafar molt d'orquestal i, i la resta, pues, no sé, del que em ve al cap. I de què parlen, els teus temes? Bueno, jo fas les lletres. Les lletres les fan ells. Ara, des que estic jo a la banda, la, de moment, la, les que tenim, doncs les vaig fer jo. Parlen de tot una mica. Sobretot, jo personalment, a l'hora d'escriure, no, no em centro en, en res concret. Doncs el que em ve, sobretot el que són sentiments, anar d'olla, a vegades, coses, maneres de plantejar la vida, de veure-la, sobretot és això. No, no tractant d'un tema en concret. El 2007 dèiem que veu començar a fer concerts, com recordeu aquella època? Doncs això va ser... Bueno, al principi va ser a l'Embrio, un concurs del, al Bocanord, a Barcelona, bueno, al costat on vivim. I una mica... No és que no me'n recordo gaire. Eh? Era molt diferent, va ser un concurs. Era doncs, el típic concert de principi, que estàs es lo que tens i ja està. Realment, realment no hem fet aquells concerts, eh? ha sigut coses molt esporàdiques al, al llarg dels anys. Sí, de la primera època així, que feien més folk i d'això haurien ser tres quatre concerts o alguna així. Després ja vam començar canvis de composició, vam grava el CD i vam fotre un parell més o així. És que no hem, fet, no hem fet molts molts concerts. Però aquell mateix any també, com parlàvem de, del concurs que van fer Equilibrium, el resultat millor impossible. Sí, s'ho sembla, sí. El, to, el Toni va guanyar el concurs, va allà i guai. Però... No sé, tampoc vam fer més bodos, ni, ni tampoc ens va portar res gaire positiu. Bueno, sí, vam gravar les veus al CD, però després va quedar una mica oblidat. i. Tal. sí que va anar a Múnica a tocar, després. Sí, ens va invitar a tocar, sí. Però van fer sortes promeses que no van complir. No hauria pogut ser més profitós, potser, no? Com dèiem, i com hem sentit, la banda ha patit molts canvis a la formació. Com han anat afectant aquests canvis? El fet de... El que dèiem, no, no poder programar concerts... Com ho veieu ara? Ja és, podríem dir, una, una formació mínimament definitiva? Sí, sí, sí, sí. Convenció... Definitivament, sí. Hem estat parats dos anys i... Bueno, han estat parats dos anys. I ara que per fi hem trobat ja la formació completa, doncs podem seguir endavant i ara estem buscant concerts i... Anar fent. I com dèiem, durant el 2009 va veure la llum a l'EP, el Portrait of Life. Què ens expliqueu en aquest àlbum? Les lletres les feia el Toni, el Toni i l'antic guitarrista. Allà, doncs és un CD que a nivell compositiu el vaig fer doncs, això, en dos o tres anys, les coses que m'agradaven, perquè m'agradaven molt d'equilibri, o el cel·lular o alguns grups així. I res, simplement, doncs, no sé, anaves fent els temes i li agradaven i tal, i després hem fet fer gaire especial. I després, de, de temps de canvi, de temps d'inactivitat, si no estic errat el 14 de juliol, amb el segon aniversari de Metaleros de Catalunya, torneu als escenaris. Com veu viure la sensació de tornar a pujar I, i la resposta de la gent en aquest concert? Bé, va ser va ser molt bona, vull dir, teníem moltes ganes de tocar. A veure, va ser un bon concert, hi havia bastanta assistència, tot i que el so no va ser el millor de tot, com ja saps. Però, bé, bueno, molt contents, teníem moltes ganes de tocar i, i ja està, bé. Molt bé. També que ah, ja hi havia hagut un concert el 2011 a la feda Esplugues de Llobregat el juny del 2011, però havia sigut quan eh, ell ella Stella Guille estava cantant llavors i eh, teníem un altre guitarrista, a part. Però, sí, va bé. Però ser, va ser aquell, aquell va ser el primer cop que vam tocar tots amb una nova com a del 2010 i al 2009. Igualment, amb tot el que el conserva quedava una miqueta apartat, també no, no, no hi va haver continuïtat ni res, i fins al turiós, fins al, al metaleros no hi ha hagut més més contacte al públic. I ahir, precisament, estava tocant a Sala Estreperlo, a Badalona, juntament amb Raybem, Luddracum i Elefant, Com veu veure aquesta primera edició de l'Ultranza Metal i com veu disfrutar el, el concert? Bueno, bé, vull dir, va haver-hi molta gent, el sou va ser collonut, Vull que estem tots bastant contents, sí, sí. Tot i que haver-hi ha bastants imprevistos a última hora per quan a... el cantant ens va arribar tard, perquè tenia feina, és un divendres, coses que, que passen. Però, bueno, molt contents, realment, molt contents. I per qui encara no us hagi pogut veure en directe, què ofereix la banda? No sabria què dir-te. A part meva, eh... jo el que intento és desfogar-me, sobretot, i passar-m'ho bé. Intento, no sé si transmetre o no sé si s'arriba a transmetre, però sobretot és passar-t'ho bé. No? I, I crec que la posada en escena és bastant contundent. A part de, de que a nivell compositiu crec que està molt bé, doncs crec que oferim un espectacle que, que com a mínim s'ha de veure un cop, no? per donar-nos l'oportunitat a si a la gent li agrada i crec que val la pena realment. I abans parlaven de plans futurs, l'edició d'un nou disc. Algun concert més tancat que tingueu, alguna altra cosa en ment? De moment aquest és l'últim i continuem buscant, però com que també estem preparant els temes, doncs ens suprenem amb calma. El que va sortint, doncs si ho podem fer, ho fem, però tampoc tenim en ment allò de fer molts concerts. De moment ens estimem més preparar tot el que és la composició i, i preparar el disc i un cop tinguem el disc i tal, llavors sí que anem amb tot i, i ja, doncs on arribem, no? Doncs a nosaltres només ens queda agrair-vos aquests petits minuts que ens heu dedicat a desitjar-vos molta sort tant amb el concert d'avui, amb l'edició del nou àlbum, amb tot el que us vagi sortint i demanar-vos un parell de salutacions, una pel Calimetal i l'altra per Satanarais Hola, sóc i Ivan de Carlehan Un salut a Calimetal i Satanarais